Abul fida Imaduddin Ismail ibn Umar Al-Shahir ibn Kathir rahimahullahu taala Setelah beliau menjelaskan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin dari kalangan muhajirin ke Al-Madinatul Nabawiyah Lalu menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun membangun Masjid Quba merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal berhijrahnya beliau. Lalu kemudian berkata Al-Hafidz Mukhtair rahimahullah faslun pasal yang berikutnya ووادع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكفر عامتهم Kata beliau rahimahullahu ta'ala Pasal yang berikutnya Wa wada'a Yang dimaksud wada'a Al-muwada'a Al-musalaha Mengikat perjanjian damai Dan yang dimaksud Di sini adalah Sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinatul Nabawiyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan perjanjian damai bersama dengan Ahlul Kitab yang tinggal di Madinah. Dalam hal ini mereka dari kalangan Yahudi Maka ditetapkanlah perjanjian tersebut Perjanjian yang tertulis Untuk tidak saling berperang Untuk tidak saling bunuh-membunuh Dan ini ma'asyirul ikhwa rahimahumullah Kita melihat Demikian kerasnya hati Ahlul kitab dan sikap anggarnya mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang suka berkoar-koar. Mereka lah orang yang selalu mengatakan melalui lisan-lisan mereka, bahkan didengarkan oleh orang-orang kafir musyrikin dahulu di zaman jahiliyah. Bahawa mereka akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila beliau diutus oleh Allah Apabila beliau telah menampakkan diri dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka mereka bertekad untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian mereka memerangi kaum musyrikin Namun ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus maka mereka mengingkari Rasulullah alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka benar-benar meyakini bahawa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Diyakini oleh hati-hati mereka. Namun tubuh-tubuh mereka dan yang zahir dari mereka adalah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah mereka tetap saja berada di atas kekufurannya dan sikap angkan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka-mereka inilah yang kemudian menetapkan mu'adah ah, menetapkan perjanjian damai bersama Rasulullah alaihi wasallam untuk tidak saling memerangi antara satu dengan yang lainnya ini mayoritas bangsa Yahud. Namun sangat sedikit di antara mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Islam. Wa aslama hathruhum dan salah seorang pendeta mereka masuk Islam. Salah seorang alim ulama'nya Yahudi masuk ke dalam Islam. Beliau adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Wa dan mayoritas bangsa Yahudi mereka tetap berada di atas kekafirannya. Wa kanu thalath qaba'il Banu Qainuqa' Yang mereka bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah terdiri dari tiga kabilah. Kabilah Banu Qainuqa', ka, Kabilah Banu Nadir dan Banu Qurayzah. disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masuk Islamnya Rasul Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Anna Abdullah bin Salam balaghahu maqdamun sallallahu alaihi wasallam bil bahwa Abdullah bin Salam telah sampai berita kepada beliau tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yakni pada awal hijrahnya beliau faatahu yas'aluhu an ashya faqala maka Abdullah bin Salam mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bertanya kepada, Abdullah, bertanya kepada Rasulullah SAW dengan beberapa pertanyaan. Wakala kata Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam ini seorang alim, seorang yang berilmu, beliau membaca kitab dari kitab-kitab terdahulu, maka dia pun mengetahui banyak dari hal-hal yang terdapat di dalam alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pun bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam inni sa'ilu ku'an thalath la ya'alamuhunna illa nabi aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga pertanyaan yang tidak ada yang mengetahui tiga jawaban dari pertanyaan tersebut kecuali dia adalah seorang nabi ma'awwalu asyratis sa'ah pertanyaan yang pertama tanda hari kiamat yang manakah yang pertama kali muncul? Wama awalu ta'aminya kuloa ahlu jannah. Pertanyaan yang kedua, makanan apa yang pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga? Wama balul waladiyanziu ila ummihi au ila abi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang anak itu mirip? Kepada ibunya atau mirip kepada ayahnya. Apa yang menyebabkan terjadinya kemiripan itu? Yang ini tiga pertanyaan ini kata Abdullah bin Salam tidak ada yang bisa menjawabnya melainkan dia adalah seorang nabi. Alamak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akbarni bhi Jibrilu anifa. Baru saja Jibril memberitakan kepadaku tadi. Jadi Jibril yang memberitakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaban dari tiga pertanyaan tersebut. Ola apa kata Abdullah bin Salam, dzaka adul yahud minal malaika. Adapun Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan para malaikat. Jadi orang Yahudi sangat benci. Sangat benci kepada Jibril alaihis salam yang selalu memberitakan wahyu kepada para nabi dan rasul dan selalu membongkar makar-makar mereka yang menyebabkan mereka tidak senang dengan jibril alaihi salam sehingga bin misalam mengatakan itu adalah musuhnya bangsa yahudi dari malaikat ala kata nabi sallallahu alaihi wasallam amma awal asratis saah wa narun tahsyuruhum minal masyriq ila al maghrib bahwa tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah api yang menggiring mereka dari timur menuju barat. Jadi ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar dan yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda hari kiamat yang sangat-sangat mendekati hari kiamat. Ya, adapun tanda-tanda hari kiamat yang lain banyak yang mendahului tanda-tanda hari kiamat ini Ada tanda-tanda hari kiamat kecil Ada tanda-tanda hari kiamat besar yang diklasifikasikan oleh para ulama Namun yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda yang apabila muncul Menunjukkan sangat-sangat dekatnya terjadinya hari kiamat Yaitu api yang akan mengirim mereka dari timur menuju barat Wa amma awalu tu amin ya kuluh ahlul jannah faziadatukabililhud. Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah potongan kecil yang yang ber yang melekat di hati. Ya. Potongan kecil yang melekat di hati ikan hiu. Ikan hiu. Nah dan disebutkan oleh para ahli bahasa bahwa uh, potongan hati yang kecil ini yang terdapat pada ikan hiu itu sangat disenangi dan dikatakan bahwa itu adalah uh, jenis yang paling enak apabila dikonsumsi. Nah, tentunya Maashirah Khairahillahulloh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini bukan berarti hakikatnya seperti apa yang kita saksikan di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Shallallahu Taalaaluhu, "Leisa fil jannah timma fil dunya illa al asma' tidak ada persamaan antara apa yang di dalam surga dengan yang terdapat di dunia kecuali sama dalam hal nama. Adapun dalam hal hakikat, tentu kenikmatan yang terdapat di dalam surga melebihi dan jauh melebihi apa yang kita rasakan dari kenikmatan dunia." وَأَمَّ الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَأُ الْرَجُلْ مَأَ الْمَرْعَةِ نُزِعَ الْوَلَدُ إِلَى أَبِهِ Ada pun seorang anak. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, maka anak tersebut akan mirip dengan ayahnya. وَإِذَا سَبَقَ مَأُ الْرَجُلْ مَأَ الْمَرْعَةِ نُزِعَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ Dan apabila air mani wanita yang mendahului air mani laki-laki, Maka anak itu akan mirip kepada ibunya Mendengarkan jawaban dari Nabi SAW ini Maka Abdullah bin Salam mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa annaka Rasulullah Aku bersaksi bahawa, engkau, bahawa tiada sesembah yang berhadir sembah Melainkan Allah Dan engkau adalah Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam maka setelah itu rasmi lah abdullah bin salam beliau masuk ke dalam islam dan masuk menjadi salah seorang di antara sahabat rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang mulia sa'ib hmm. qala ya rasulullah inal yahuda qaumun buhtun Lalu kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berada di atas kebatilan. Fas'alhum anni qabla ya'lamu biislami. Apabila mereka datang, tanyakanlah kepada mereka sebelum mereka mengetahui keislamanku. Tanyakan kepada mereka tentang aku. Nah, fajaatil yahud maka datanglah orang-orang yahudi orang-orang yahudi pun datang dalam keadaan mereka belum mengetahui apakah Abdullah ibn salam itu telah masuk ke dalam islam maka nabi sallallahu alaihi wa maka nabi sallallahu alaihi wa bertanya kepada mereka Ayu rajulin Abdullah ibn salam fikum Menurut kalian Abdullah ibn salam Itu bagaimana diantara kalian Qalu maka orang-orang Yahudi mengatakan Khairuna wagnu khairina wa afdaluna wagnu afdalina Abdullah ibn salam itu adalah orang terbaik kami Dan anaknya orang terbaik kami Orang yang paling utama dari kami dan anaknya orang yang paling utama dari kami. Lihat jawaban bangsa Yahudi yang sangat memuji Abdullah bin Salam sebelum mereka mengetahui masuk Islamnya beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Araitu bin aslama Abdullah bin Salam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut kalian jika Abdullah bin Salam itu masuk Islam?" Qalu a'adzahullahu min dzalik. Kata orang Yahudi semoga Allah melindungi dia dari melakukan hal itu. Fa'ada 'alaihim faqalu mithla dzalik. Lagi-lagi Nabi SAW mengulangi ucapan ini kepada mereka dan mereka pun mengucapkan seperti yang mereka ucapkan sebelumnya. Fa kharaja ilaihim Maka Abdullah bin Salam pun keluar menghadap mereka. Fakala lalu Abdullah bin Salam mengatakan Asyadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammada rasulullah. Kalu orang Yahudi pun mengatakan. Sharruna wa abnu sharrina. Dia orang yang paling jahat dari kami. Dan anaknya orang yang paling jahat dari kami. Watanakkasuhu. Dan mereka pun merendahkan Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam mengatakan. Hada makunto akuhafu ya Rasulullah. Inilah yang aku khawatirkan dari mereka, wahai Rasulullah, sehingga mereka tidak memuji dan mencela seseorang kecuali berdasarkan hawa nafsu mereka, dan ini merupakan tabiat dan kebiasaan bangsa Yahudi. Wallahu taala amin ana, bissawam wa nasta'fi bihada wa a'firu da'wana. Alhamdulillahirobbil alamin. تفضلوا حفظكم الله